Ego sortu ginen, hau ba, zinarketa baten ondorioz bezala, eta? Hola, asko dizan ba, ala, kide batzuk e, ikusmen urritasuna eta itxuak eran, kide batzuk, geneukan nola hola, egonezin bat bezala, eta? Goste genuen, eta zere, e, e, itxuak eta lanbidea, lotura hori, nola baita e, falta zala. Baina arte, esan gendezak, bueno, itxuak, e, normalean, lotura hauki dituela, Onze erakundeakin, bat ez zelan bidean, ba, itzu guztiak horrela bideratu gera, o izan dira beti, horrekin da hori eukidegu, ez da? Eta azkeneko guztetan, bat bizkatori, e, bat alak kriusia mehidio gala, eta beste lekutan bezala, ba, plantileketa muguzten ari gira, eta horren, ba, guretzako ere, behar lekurik, titiarek geratzen ari gira, behar perfilak eta aldatzen ari dira horko lan gelienak, eta baina itxuak hartzeko gartez, ba, beste... El barrio tasun ez oso ditut eh dituzte. Aldan eta elbarritasun gutxiena eta mugikortasun handiek. Orduan ba itxuak e, leku, ba, leku gabe geratzen ari orrera. horre. orduan uh -huh. agun marketa hori egin ba, bueno, da, pasatzen gendu bueno. Ora hemendik orrera itxuak ze mungukatu bariarra. Lanbide asunt honetan batez bai, hori aurre hori egin eta hori ba, bizkat hori herri indikatzeko Eta ba, bat ez ere eta gero badaude beztegatzen dutzuk ere. Iriz garraiotan eta iritan eta kaletan eta eta ere hor daude eta horre lan egiten dugu. Uh, yeah, bai. Eta bat ez ere gure, gure ardura naguskin da oain dauden gazteak e, ikasten, ikasleago ezala. Men elki dego mailean daude gutxegoera bera, ladegun bat ikasle gutxegoera bera. Eta gure egorezimea da, bueno, tentsatu horiekin petorkizunetako, Zegin izate, bueno, ezken nire ardiogu, edo nola antolatu pizke bat, horien e, danduide edo, horien, e, bueno, bere bizizan nola garatu behar duten mendik aurrena. Hore uh -huh. da, ez gurek eztea nagusien nazen. Uh -huh. Etorkezunera begira, honen e, inguran itzaldi bat ere emango guztu, ez da? Fiko ban aste buronetan? Bai, bila erazpira <coughs> da, hama mitatik aurrea dago, entzatuta, hola, lanbidearen gainean eta elbarriak eta lanbidea, eta peskatu da, gauza horretatzi feidea. Mm -hmm. Gauza horretak aipatuko ditugu, eta ikusik dugu, aves. Ba, Olaztu nahi zetegu, no. Aipatutugu, berez, erakusketa bat dela, oztoporik gabe, erakusketa baino, topaketa bat esango nuke, ez da? Ba, Hain bat eragile bertan bilduko bazarete. E, gizarte, inklusibago bat e, lortzeko bidean, ba, ikusmen arazoak, edo ba, faltatu pertsona baten egunerokoa, E, nola baita ere errasten duten tresnak eta baliabideak ez, ere ezagutzeko aukera emango guztu ebertan, ez? Bai, nik esengan duke, esengan duke, beha, bai, bukede gure maian, e, izango dituguan e, tresnak, eta, bueno, etxeko egunetako tresnak, egarabitu ditugunak, e, aiptegifonak, e, itxekiten duen e, agudena gaitu bat, eta hori gauzuek eragutxeko ditugun, bizkatzendak ezagutzeko, bueno, ze, ze abantaleak teknologikoak eta dauzkabun, e, eta, bueno, batez ere, o dena nagietikan izango litzakeola oro porqués onda es que bate gauzo diseptilada ba eh jendeak ez hautzeko estan gure no la normala gerala gure bueno guguekin gerala ba bueno tecnologia vital cell eta gure saiakerak pertsonaleekin ba dizi, dizimo dubate anden arruntena ematea eta algun ya ja bisanota que bisat so esando sinos la topa que Eh bueno, persona eh de segun, normala, comilla, quean, eh, guri ere ezagutzeko, ba nolako eta nola la eta guk ere bai de gaiei. Ben eh comprenditzeko gure acasoa horrena ezagutzen berdegu. Usted uh -huh. alor horretan, Ba, ez da normal aipatu duzuen arazo, oie ez dituzten pertsonak, ez eh, da? Hainzutzen ere, adibide praktikoak edo taller moduak ere praposatuko bituzu, ez? Eh, ikusi dute simulazio zirkuito bat, ere, presatuko duzutela, hori jakin izan dut? Bai, oi, eh, el kartu, el kartu da hemen, eh, eh, ikusi ikusmen bueno, ikusi dute, bueno, ikusi dute, ikusi dute, ikusi dute, ikusi Urritasun adurken taktsunen zer erakundea da, elkartu gorsatuta gaudeta, hoien ere muan, ba, ino dugu zirkuito bat, ba, denontako, bai, beste helbar gintzako, eta bai, bai, ere bai, helbar, ezte bat, e, rekorrego bat, bastu jakin, eta bizkatu e, eta aurreko batzuk, eta antiko ezaketa hola jarteko. Jendea, ba, animatzen da eta ez, nirekan, e, eta ba, zaten dugu jendeari animatzeko, ezkartzen dugu jupeko, eta bizka probatzeko, da, da, zirparasitzaren pasatzen, esta ez, experiencia de arriba a e, suc ikusteko, pasoa datu da, ba, bueno, bueno, e, da. mm -hmm. eta rekordo no, bat izan da. Izkatu sentitzeko, inguratzeko bono, iguratzeko guk sentitzen begun fiskat horretara, ez Ikusi gara eta nola institucional eta bueno, experiencia berri batzuk E, izan ere josean, e, lehena aipatu duzu e, pixkat, baina e, gaur egun irigintza, plangintza politiketan edo ba, asko aipatzen da e, ba, emakumearen ikuspuntua edo ez dela gehiagi kontuan hartzen, hori pixkanaka-pixkanaka kontuan hartzen, hasten dira ba, urbanismo planetan, baina e, ba, beste egoera edo arazoak bituzten e, pertsonekin, zer esan iked? Ba, hemen bueno, lehena de sehantan dekombesera pixkanak ezagutzen, falta da ba, pixanak ezagutzen, horon gure lana ez da biszketa bat e, bueno, gure egoera ikusgarri egiteak bitatzen aurrean. Bueno, ikusgarri eh mendegunainean ta pentsatzen dago bai izarteare jarraituko dela gure egoaretas eta horre bueno gopen nahi dugu bisartari e, ba sentsibilizatu fiska bat da, aurreza, aurreza, ba hau gora zaudek ba dena da bidela. Ta gure gaineko si berda beste ikusputu batetik eh e, barritasuna ez da ba E, gauz bat, gurea bakarrega zenairet, edozen pertsunari gertatu lekiotik. Gaur edo bila, elbaritazun bat izatea. Orduan da, zenairet, e, pertsuna guztiok, abait, ba, gula bai, gure denatu berdegula, gauz hauek, e, ba, denonak direla, eta denen artean horregat nan berdietugula, eta, eta denok, honren nintu berdietugula, eta, bueno, balio direk jarri, bat denok hobeto bizitzeko. Ongi da, ba, altuago esan baiteke, baina garbiago ez. Eh? Josean e, txintxurreta, mila esker gure inegote gatik, eta gogoratuko dugu, web bat ere bat duzuela, ba, interesa duenaren zako, e, begirizelkartea, puntu errege, ez o, Eta bestela Facebooken, eta Twitteran ere, ba, ortsa ez da betela.